Capitolul 36. Primejdia reprezentată de cunoașterea speculativă. Mărturisind că sunt înțelepți, au devenit absurzi în raționamentele lor, iar inima lor lipsită de judecată s-a întunecat. Unul dintre cele mai marele. Mare care se ține de dorința de a cunoaște și de cercetările științifice este înclinația de a înălța capacitatea omeniască de judecată mai presus de adevărata ei valoare și dincolo de sfera sa legitimă de cuprindere. Mulți încearcă să facă aprecieri cu privire la creator și la lucrările sale folosindu-se de cunoștințele lor științifice imperfecte. Ei încearcă să determine natura, atributele și prerogativele lui Dumnezeu și își permit să se lanseze în teorii speculative în privința celui nesfârșit. Cei care se angajează în acest domeniu de studiu pășesc pe un teren interzis. Cercetările lor nu vor oferi rezultate de valoare, ele putând fi întreprinse numai cu riscul pierderii sufletului. Primii noștri părinți au fost duși în păcat prin îngăduința unei dorințe de cunoaștere, ceea ce Dumnezeu le interzisese. Căutând să dobândească această cunoaștere, ei au pierdut tot ce le-ar fi fost de folos. Dacă Adam și Eva nu s-ar fi atins niciodată de pomul oprit, Dumnezeu le-ar fi oferit cunoștința neatinsă de blestemul păcatului, cunoștința care le-ar fi adus bucuria veșnică. Tot ce au câștigat ascultând de ispititorul a fost cunoașterea păcatului și a rezultatelor lui. Prin neascultare, omenirea s-a înstrăinat de Dumnezeu, iar pământul a fost despărțit de cer. Lecția aceasta este pentru noi. Terenul pe care i-a condus satana pe primii noștri părinți este tot acela pe care îi ademenește pe oamenii de astăzi. El umple lumea cu povești plăcute. Prin orice mijloc pe care îl are la îndemână, el îi ispitește pe oameni să facă speculații în privința lui Dumnezeu. În felul acesta, el îi împiedică să obțină acea cunoaștere a lui Dumnezeu, care înseamnă mântuire. Teoriile panteiste în ziua de azi intră în instituțiile de învățământ și în bisericile de pretutindeni învățături spiritiste care subminează credința în Dumnezeu și în cuvântul Său. Teoria că Dumnezeu este o esență răspândită peste tot în natură este primită de mulți dintre cei care mărturisesc că au credință în scripturi, însă oricât ar fi de frumos înveșmântată, această teorie este o amăgire dintre cele mai periculoase. Ea îl înfățișează în mod greșit pe Dumnezeu și reprezintă o dezonorare la adresa măreției sale. Și cu siguranță că scopul acestei teorii nu este doar de a-i călăuzi greșit pe oameni, ci și de a-i strica. Elementul său este întunericul, sfera sa de acțiune, senzualitatea. Rezultatul acceptării ei este despărțirea de Dumnezeu, iar pentru natura umană căzută aceasta înseamnă ruina. Starea în care ne aflăm prin păcat nu este normală, iar puterea care ne reface trebuie să fie supranaturală, căci altfel nu are nicio valoare. Nu există decât o singură putere în stare să rupă legăturile pe care le are răul asupra inimilor oamenilor și aceea este puterea lui Dumnezeu în Isus Hristos. Numai prin sângele celui răstignit există curățire de păcat. Numai harul său ne poate face să ne împotrivim tendințelor firii noastre căzute și să le biruim. Teoriile spiritiste referitoare la Dumnezeu, Fac ca harul său să nu mai aibă niciun efect. Dacă Dumnezeu este o esență răspândită peste tot în natură, atunci El se găsește în toți oamenii, iar pentru a obține sfințenia, omul nu are altceva de făcut decât să dezvolte puterea care este în el. Aceste teorii, analizate până la concluzia logică ce se desprinde din ele, suprimă tot sistemul religios creștin. Ele se dispensează de necesitatea ispășirii și fac din om propriul său mântuitor. Aceste teorii privitoare la Dumnezeu lipsesc cuvântul său de orice putere, iar aceia care le acceptă se află în marea primejdie de a ajunge în cele din urmă să privească întreaga Biblie ca fiind ficțiune. Ei chiar pot privi virtutea ca fiind mai bună decât viciul? Însă, înlăturându-l pe Dumnezeu din poziția de suveran ce se cuvine pe drept, ei acceptă să devină dependenți de puterea omeniască, putere care nu are nicio valoare fără Dumnezeu. Voința omeniască lipsită de ajutor nu are în mod real putere să se împotrivească răului și sălbiruie. Sistemele defensive ale sufletului sunt anihilate. Omul nu mai are nicio apărare împotriva păcatului. Odată ce restricțiile cuvântului lui Dumnezeu și ale Duhului Său sunt respinse, nu știm până la ce adâncim se poate scufunda cineva. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El. N-a nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească și să fi găsit mincinos. Proverbe 30, versetele 5 și 6 Cel rău este prins în înseșnelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. Proverbe 5, cu 22 A cercetat tainele divine Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie. Deuteronom 29 cu 29 Descoperirea pe care a dat-o Dumnezeu în cuvântul său despre sine însuși este pentru studiul nostru. Aceasta poate fi cercetată pentru înțelegerea noastră. Dincolo de ea însă nu avem voie să pătrundem. Cel mai strălucit intelect se poate strădui până la surmenare, făcând supoziții privitoare la natura lui Dumnezeu, dar efortul va fi neroditor. Această problemă nu ni s-a dat spre rezolvare. Nici o minte omeniască nu-l poate cuprinde pe Dumnezeu. Nimeni nu trebuie să-și îngăduie speculații cu privire la natura sa. Aici tăcerea vorbește. Cel a toți știutori este mai presus de orice discuție. Nici chiar îngerilor nu li s-a permis să participe la sfatul dintre tatăl și fiul când a fost făcut planul de mântuire. Iar ființele omenești nu trebuie să se amestece în secretele celui preanalt. Suntem tot atât de neștiutori în ce privește pe Dumnezeu ca și copilașii. Dar, asemenea copilașilor, îl putem iubi și asculta de el.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 Nu este ca ea și aurul curat nu se cumpănește cu ea. De unde vine atunci înțelepciunea? Unde este locuința priceperii? Adâncul și moartea zic. Noi am auzit vorbindu-se de ea. Dumnezeu îi știe drumul. El îi cunoaște locuința. Căci el vede până la marginile pământului. Dărește totul sub ceruri. Când a dat legi ploii, și când a însemnat drumul fulgerului și al tunetului, atunci a văzut înțelepciunea și a arătat-o. I-a pus temeliile și a pus-o la încercare, apoi a zis omului, iată, Prica de Domnul, aceasta este înțelepciunea, depărtarea de rău este pricepere. Iob, capitolul 28, versetele de la 12 la 28 Înțelepciunea nu va fi descoperită nici cercetând adâncimile pământului, nici prin străduințe deșarte de a pătrunde tainele ființei lui Dumnezeu. Va fi degăsit mai degrabă prin primirea cu umilință a revelației pe care a avut-o el plăcerea să o dea și prin supunerea vieții după voința sa. Nici oamenii cu mintea cea mai pătrunzătoare nu pot înțelege tainele lui Jehova, așa cum se arată ele în natură. Inspirația divină pune multe întrebări la care nici cel mai înțelept învățat nu poate răspunde. Aceste întrebări nu au fost puse pentru ca noi să le aflăm un răspuns, ci pentru a ne atrage atenția asupra tainelor adânci a lui Dumnezeu și a ne învăța că înțelepciunea noastră este limitată, că în ceea ce întâlnim în viața de zi cu zi, Există multe lucruri care se află dincolo de înțelegerea ființelor limitate. Scepticii refuză să creadă în Dumnezeu pentru că ei nu pot să înțeleagă puterea infinită prin care se descoperă El. Însă Dumnezeu trebuie recunoscut tot atât de bine prin ceea ce nu dezvăluie despre sine, cât prin ceea ce este descoperit înțelegerii noastre limitate. Atât în revelația divină cât și în natură, Dumnezeu a lăsat taine care să ne suscite credința, și așa și trebuie să fie. Putem fi într-o continuă căutare, punându-ne mereu întrebări, învățând mereu, și totuși, dincolo de acestea, întinzându-se infinitul. Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns sărâna pământului într-o treime de măsură?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 Salmii 139, versetele de la 1 la 6: Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria lui, priceperea lui este fără margini. Salmul 147 cu 5: Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului, și el vede toate cărările lui. Proverbe 5 cu 21. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric, și la el locuiește Lumina. Daniel 2 cu 22. Cunoscute îi suntul Dumnezeu toate lucrările sale, de la începutul Lumii. Fapte 15 cu 18. Și, în adevăr cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slavă în veci, amin. Romani 11, versetele de la 34 la 36. A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, a nevăzutului, 1 Timotei, 1 cu 17. Singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. 1 Timotei 6 cu 16. Nu vă înfricoșează măreția lui, și nu cade groaza lui peste voi? Iov, 13 cu 11. Nu este Dumnezeu sus în ceruri? Privește vârful stelelor ce înalt este. Iov 22 cu 12. Cine ar putea să-i numere oștirile, și peste cine nu răsare lumina lui? Iov 25 cu 3. El face lucruri mari pe care noi nu le înțelegem. El zice zăpezii, cazi pe pământ. Și același lucru ploii, chiar și celor mai puternice ploi recetluiește mâna tuturor oamenilor pentru ca toți să recunoască lucrarea lui. Încarcă norii cu aburi și risipește scânteietori. Mișcarea lor se îndreaptă după planurile lui, pentru împlinirea a tot ce le poruncește el pe fața pământului locuit. Îi face să pară ca un uia cu care lovește pământul sau ca un semn al dragostei lui.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 dar dreptul și dreptatea de plină el nu le frânge, de aceea oamenii trebuie să se teamă de el. Iov 37, versetele de la 5 la 24 Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru, care locuiește atât de sus? El își pleacă privirile ca să vadă ce se face în ceruri și pe pământ.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 în veci de veci. Psalmul 145, versetele 3 și 21 Descoperind din ce în ce mai multe lucruri privitoare la ceea ce este Dumnezeu și ce suntem noi înșine înaintea sa, ne vom înfricoșa și vom tremura în fața Lui. Oamenii de astăzi să învețe din soarta celor care, în vremurile străvechi, și-au permis libertăți cu ceea ce Dumnezeu declarase ca fiind sacru. Când Israeliții au îndrăznit să deschidă chivotul în timp ce se întorceau cu el din țara filistenilor, cumetarea lor nerușinată a fost pedepsită pe loc. Și iarăși, gândiți-vă la judecata care a căzut asupra lui Uza. În timp ce chivotul era adus la Ierusalim, în timpul domniei lui David, Uza și-a întins mâna ca să l echilibreze. Pentru încumetarea de a atinge simbolul prezenței lui Dumnezeu, el a fost lovit de o moarte instantanee. La rugul arzând, când Moise, netându-și seama de prezența lui Dumnezeu, s-a întors să contemple minunata priveliște, a fost dată porunca. Nu te apropia de locul acesta, scoate încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Moise și-a ascuns fața, căci se temea să privească la Dumnezeu. Exod 3, versetele 5 și 6 Iacob a plecat din Berșeba și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi, și s-a culcat în locul acela și a visat o scară rezemată de pământ, al cărui vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea și Domnul stătea deasupra ei și zicea, Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău, Abram, și Dumnezeul lui Isac. Pământul pe care ești culcat, ți-l voi da ție și seminței tale."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 Aici este poarta cerurilor. Geneza 28, versetele de la 10 la 17 În sanctuarul din pustie și în templu, care erau simbolurile pământești ale locuinței lui Dumnezeu, o parte a cortului era consacrată prezenței sale. Perdeaua ornamentată cu heruvim, la intrarea în acea parte a cortului nu trebuia ridicată decât de o singură mână. Ridicarea acelei perdele și pătrunderea fără o poruncă anume în taina sacră, alocașului prea preasfânt, însemna moarte. Căci deasupra tronului îndurării se afla slava celui preasfânt. Slavă pe care niciun om nu o putea privi și trăi după aceea. În unica zi din an, stabilită pentru slujire în locul sfânt, marele preot intra cu cutremur în prezența lui Dumnezeu, în timp ce nori de tămâie fereau privirile sale, acoperind slava. Peste tot, în curțile templului, înceta orice zgomot. Niciun preot nu mai slujea înainte altarelor. Ordia închinătorilor a plecat cu o teamă plină de respect în rugăciuni pentru mila lui Dumnezeu. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne exclujească drept pilde, și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile viacurilor: 1 Corinteni 10 cu 11. Domnul, însă, este în Templul lui Cel Sfânt. Tot pământul să tacă înaintea lui. Abacuc 2, cu 20 Domnul împărățește, popoarele tremură, el șade pe heruvimi, pământul se clatină. Domnul este mare în Sion și înălțat peste toate popoarele. Să laude oamenii numele tău cel mare și înfricoșat, căci este sfânt. Salmul 99, versetele de la 1 la 3. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii lui privesc și ploapele sale cercetează pe fii oamenilor. Salmul 11, versetul 4. Căci el privește din înălțimea Sfințeniei lui. Domnul privește pe pământ. Psalmul 102. Cu 19. Din locașul locuinței lui. El privește pe toți locuitorii pământului. El le întocmește inima la toți. Și a aminte la toate faptele lor. Salmi 33, versetele 14 și 15. Tot pământul să se teamă de domnul. Toți locuitorii lumii să tremure înaintea lui. Salmi 33 cup. Oamenii nu-l pot găsi pe Dumnezeu prin cercetare. Nimeni să nu caute să ridice cu o mâna încumetării perdeaua care ascunde slava sa. Cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Romani 11 cu 33 Faptul că el își ascunde puterea este o dovadă a îndurării sale. Căci ridicarea vălului care ascunde prezența divină înseamnă moarte. Nici o minte de muritor nu poate pătrunde taina în care este învăluit și lucrează cel atotputernic. Putem înțelege despre el numai ceea ce găsește el potrivit să ne descopere. Rațiunea trebuie să recunoască deasupra ei o autoritate superioară. Inima și intelectul, Trebuie să se plece înaintea marelui Eu sunt.